Малахій сховався в курінь і заснув. Лука відчув той поклик і заспішив до вигону. Побачив стражденну, змучену павлову постать і зупинив козаків. Одні відійшли і стали збоку, але деякі ще продовжували його гамселити. Святненко здійняв очі до неба і прошепотів Ісусе Христе, Сину Божий, ослаб їхній гнів і зніми полуду з очей. Розжохані козаки зупинилися, розпеченими очима дивилися на луку. «Відв'яжіть, Павла!» – промовив тихим, але владним голосом. «Не злодій він!» «Не там ви його шукаєте!» «Той, хто викрав у тебе не гроші, викраде і наш захист, січ!» Немудріве ви голови! Подивися, чи ж є в тебе та торба!» Та ж як не було, так і немає. Манато все. Заберіть цього попа звідси ля, закричав безверхий, бо я за себе не ручаюся. Нечипір мацнув себе за стегно і голосно-попіратські свиснув. Так, так і так, немає калитки. Тягніть, малахія, сюди. Горе Україні, багато безверхих у неї тобто безголових, вони не вміють нічого творити, лише руйнувати. Лука похитав головою, обняв Павла за плечі і додав лагідно. Пішли, сину, біль твій я зараз через Спасителя зніму. й подався у відчинені двері кочми. Її обліпили діди, лірники, старі козаки, без вуса молодь. Стіни корчми тонко дзищали. Хтось вибивав тропака. Тонкий козак танцював повзунок, і всі захоплено дивилися на нього. «Ех, штани мої, шаровари, та ще й дома троє!» – заволав безверхі. «Брешеш, сучий сину, одні та ще й ті позичені!» – відказав старий рубака і зареготав у лице безверхому. Однак той вдав, що не почув, і собі кинувся у танок, приспівуючи, «Ой ти, дядечку мусію, чи бачив ти чудасію, як попова кобила поросята водила, поросяток привела, а їм їсти не дала, поросята вищать, вони їсти хотять, вони їсти хотіли, та знялися і полетіли». На дуб дерево сіли, Ой, ти дядечку мосію, чи бачив ти чудасію, як у полі мужик штаньми рибу ловив, штаньми рибу ловив, та й ведмедя зачепив. Ой, ну да ну да ну, та й ведмедя зачепив. Козаки кинулися в курінь і розбудили Малахія. Вменз вагнув, чого трясуть його, але ніхто не міг із них більше рухнутися. Усі позасинали, де хто був. Лукаш швидко зняв Павлів біль і довго гомоніли та журилися, що добромці всі чудеса не скінчаться, бо то все витівки лукавого, які він творить через характерників. А там, де він оселяється, приходить погибель. Турбус під знайшов молодий козак у себе під головою. Довго тер сонні очі, а тоді накинувся з кулаками на сусіда, що хріб, розметавши дужі руки на теплій траві посеред вигона. «Це ти, Грицьку, не можеш мені й досі простить того жарту!» Грицько розплющив очі, здивовано вирячився і запитав. «Ти що, паньку, перепив чи карасів переїв? Нев'язний!» Він перевернувся на другий бік, але панько вимахував порожньою торбою і шарпав його за широкі круті плечі. «Одійди, Богом, тебе прошу, я спати хочу!» Панько вдарив його. Грицько теж звівся на рівні і зацідив панькові у вухо. Той впав на знак, натрапив головою обвалун. Тіло смикнулося і витягнулося. Грицько зблід, кинувся до нього і зачав трясти безвільне, обм'якле враз тіло товариша. — Панку, пантюшо! — Та що ж це таке? — Та я ж не хотів. Бачили цю сцену старі козаки, що вигрівали свої недужі кістки і давні рани на чорному камінні. Оціпеніло спостерігали цю трагічну сцену, яка завершувала тижневі веселощі перемоги. Могилу на козацькому цвинтарі купав Грицьку. Лука благав козаків зняти тяжку покару із козака, що так страждав і каєвся. «Чи ж мало вас гине? Не губіть його, він же не хотів того лиха. То лихає година винна, та той нечестивий, якого ви впустили на січ. Він ще прислужиться рідній землі. У нас такий закон, отче, око за око, зуб за зуб, відрубав немолодий козак. Та ж християни ви, діти христові, а не мстиві, погани. Однак його ніхто не слухав. Спустили домовину з паньком, а потім і зв'язного Грицька опустили. Він стогнав моторошним якимсь звіриним стогоном. Ще якийсь час чулося з під землі його глухе шипіння, а потім горбик землі прикрив живого і мертвого, навіки помирив Грицька з паньком. Бути, біді, сказав Лука, якого прикликали на цвинтар. Гнів Господній на нас уже визрів, як осінній плід, і вже скоро впаде з дерева. Готуйтеся до сповіді, постуйте і приходьте до церкви з каяттям. Рушили такі деякі козаки недільного дня до сповіді, а Лука вишукував серед них Нечипора. Нехай прийде до мене недоля, передав Павлом після служби Божої. «Не потрібна мені його сповідь. Я в монахи, як він, не збираюся йти. Як трошчив ляхай бусурмана, так і трощитиму. Пощади, нехай від мене не ждуть, моя рука не здригнеться». Так і передали луці його слова козаки, на що монах одказав. «Здригнеться, ложки не підніме». І сталася біда того літа на Січі. Спочатку поповзли чорні черв'яки й стали тлумити городину. Вийшов Малахій з характерниками і почали махати руками та вишіптувати заклинання, але вони й далі точили капусту, перекинулися на іншу городину. Лука перечекав, поки Малахій залишить поля а тоді став на узбіччі польової дороги і вишиптував молитви. Черв'яки посповзали з листя і сховалися в пухку гарячу землю. Огородники довго чудувалися та стиха перемовлялися, що малахи тільки руками вміє махати та козаків одного на другого натравити. Не встигли отямитися від от цієї напасті, як якогось ранку прокинулися козаки від страшного монотонного гудіння. Сарана непроглядною хмарою впала на січ. Того ранку сонце, здається, забуло про сечовиків. Здійнялася справжня паніка. Сарана носилася в куренях, на пасіці, лізла о вуха, ніс, рот, забиваючи дихання. Зелена погибель лізла й під ніж і не давала навіть врізати хліба. Козаки сплювали, лаялися. Коні з харапудженої ржали, мотаючи головами. Сморід забивав дихання. Козаки кашляли, прикриваючи ніс і рот долонями. Лука ходив від кореня до кореня і просив – Ставайте на коліна і моліться Богу, може він забере цю погибель?» То вже єгипетська кара і на нас зійшла. Козаки молилися. Сарана стлумила все і за кілька днів подалася на південні землі. Стало чорно на полях, і козаки тяжко зажурилися. Як то зиму перебути? Бути біді. Вона вже махала крильми не десь, а над самісінькими їхніми головами. А Лука невтомно молився. З церкви йшов у поля подивитися, як сарана понищила врожай. Стояв на узбіччі польової дороги та все похитував головою. Стежкою пройшов у луги до невеличкого озеречка. Спека минулого року була така, що воно висохло до дна і з'яло темною раною. «Рознівили ми тебе, отче, що ти вже нас єгипетськими карами караєш», – озвався стиха. Хмари комарів кружляли над Лукою, але, наблизившись до нього, відлітали. Вухо ухо вловило ледь чутне іржання. Лука мав тонкий і гострий слух. Безпомильно вгадав, звідки воно доноситься і рушив. Побачив невдовзі коня. На ньому сиділи сонмища комарів, криваво світилися на сонці і ненаситно пили кров, зваливши карого на вигорілу траву. Кінь знову тонко й жалібно заїржав, під шкірою неначе пробігли легкі хмильки. Він тихо й покірно переселився на небесні луги, куди земні комарі не долітають. Лука глянув на замордовану худобу прощальним поглядом і пішов лугом далі, а дрібна напасть дзуменіла навколо нього, лютувалася, що чомусь не могла вп'ястися хоботками у тепле людське тіло. Ще зовсім недавно тут усе зеленіло, бояло, А солов'ї заливалися такими джерельними голосами, Що здавалося, то від них квітує все навкруги І сходить небесною благодаттю. Сарана дотлумила те, що не поїли черв'яки. Вулею Господньою він, Лука Святненко, знав, Чого те відбувалося. Чого пересохли минулого року річки й озера, а Дніпро можна було переходити, як сухий шлях? Чого йде напасть за напастю із року в рік? Чого пішли посухи, неврожаї, а за ними голодомор? Гнів неба на них не минає, а його голос виявляється слабким. Не може він докричатися до кожної душі і направити, щоб вона йшла праведною дорогою. «Прости, матір небесна!» – сказав подумки і заплакав, дивлячись на чорні краєвиди. Лише ліс круглик, сизо-зеленим острівцем, маячив неподалік і заспокоював засмучену душу. «Не виправдав я твоїх надій, Січовики не чують мене, у них свої закони. Те, що роблять на січі слуги лукавого, їм миліше. Тихою ходою вийшов на Майдан. Ще здаля побачив малинові й жовто-блакитні прапори. Козаки сиділи колом. У центрі стояв у розкішному одязі молодий невисокий пан. Він говорив українською мовою, але з дуже відчутним польським акцентом. Козаки мовчки слухали шляхтича. Лука теж прислухався. А тоді перепитав козака, що напівлежав, опершися на лікоть, хто це і чого він хоче. «Посол, шляхтич!» – відказав запорожець, пожовуючи висохлу стеблину Тимофіївки. кличе нас у похід на шведа!» «А козаки не згоджуються?» – з надією поспитав Лука і обвів поглядом Майдан. Молодик знизав плечима. «Не знаю, як товариство вирішить?» Посол говорив до ладу, красиво жестикулював, сипав похвалами козакам, запевняв, що їхня сила і старання, талант не знають перешкод, і саме вони зупинять розгнузданого шведа. А річ посполита вже не поскупиться, щоб сплатити за перемогу сповна братам-слов'янам, справжнім орлам, воєнне ремесло яких відоме світові і наводить жах на всіх. Ну то цо?